filmer det här och sen eh, mikrofonen också då ja. Rygg, Ryggen mot Jag har inte på dem heller Igen ja. 2013 Där borta har det två svanor på exakt samma ställe Och det blåser kallt Det blåser kallt idag Jag har inte den magen, det kan jag säga Då ska jag här ha Eva satt utanför dig och med rygg, ryggen mot mig och läste korsord Så jag fick inte någon kontakt med henne Hon blåste inte någon, någon cigaretröt i ansiktet på mig heller Ja här är det ganska kallt här Jag ska ju kontakten Jag får välja ut det här Jimmy Linduskog är ju försvunnen här nu Han kanske försöker, Jag vill inte anklaga någon för att deklarationer deklarationen för att få ut mina skattepengar här men när vi ska utreda det här och det någon som har snutt min deklaration och försöker överföra till eget konto Det är bara spekulationer det här Gillenberg körde en skitlåt klockan 18 så jag ska skälla på honom att den låten jag inte stå och det är bara sjukdomar Han är ju bara äga med sjukdomar Ja vi är sönder. så vad jag säga Det är väldigt kalla vi Komma ut i lägenhet jag saker på nätterna här men sedan en lång tid tillbaka så är det faktiskt lugnt, normalt på nätterna och Eva till exempel under mig heller har jag aldrig ingen radio, tv, ingenting det är för att hon inte fanns helt enkelt och Kerstin har jag i vardagsrummet där i väggen då och de menar jag verkligen zero, noll hon finns inte så alltså det är det är väldigt kallt så här. Så nu får man stå på räknar igen. Det är helt som det ska bara Det är lugnt. Och Här blåser det jävligt. Här blåser små jävligt. Jag går ju rätten mot vim här. Jag ser att det blåser också på vim det här. det är väldigt kallt vim här. Det är inte lågt det här. Det är inte lågt det här. Det är inte något alls så det är väldigt kalla där. Det är samma jävliga inskalla vindar som alltid brukar vara Nu tog de här Vanliga radiseringsbytterna, de här är är väldigt kallt här Väldigt kallt kalla vindar, mycket kalla vindar är det Jag vet att det är alltså mottänt Hur Det är vindar är det va? Eller vad är det? Det sig från sidan där, Vi ser bergen där borta Kommer jag se mot dig såhär Svanorna var på exakt samma ställe att mobilmasken är där Och där borta Öresjöberget då, vi får göra vårt enskötan här <skratt> Det är mycket kalla vildar Och det är inte skönt det här Men jag kände att jag måste få komma ut här Nu ser ni ingenting här, jag har handskar i vägen Jag har ett stort underskott Över 2000 Jag får inte mitt på leva på Kanske får jag ställa in sannlekarna också, jag har inga pengar att betala eh, Posten är borta i alla fall, en deklaration är borta Jag så säga det är någon som försöker jag deklarera här Och föra över pengar Alltså föra över pengar Någon som försöker jag ta din deklaration Och föra över pengarna till ett eget konto jag vill inte ankläda någon i det här läget Just nu får jag kontakt på Ginny Winderskog Han är som blottbart blåst på Facebook där Men det går väl stoppa Att pengarna överförs i ett annat konto Under oss Man får inte öppna andra människors brev Men vi ska inte spekulera i någonting här Det kan det finnas en förklaring Den här posten är ju länge där Nere postboxen och de var malsjuka Och den skickades till början på veckan Eller till och med förra veckan Och det har inte kommit någonting min post posta, posta, lotten, posta. är borta, deklarationen är borta, lotten är borta, det finns ingenting, det kommer absolut ingenting till mig. Det var bara en var någon annan post som kom, så det är bostad alltså, det kommer inte. Jag skulle kontaktet Strasseverket då, och be att de skickar en ny eh, deklarationsblankett till folkföringsadrättan. Men det kan vara någon som deklarerar i mitt namn så är det kul att överföra till ett eget konto och börja köpa en egeri här men det kommer då polisanledas och ska se att jag verkligen ska kunna stoppa överföringar till ett annat konto än mitt personkonto jag ska inte spekulera det här är bara spekulationer just nu men eh, det är inte skått att vara tillgänglig på Facebook men han är som bortflåst jag vill veta vilken adress som har skickat det här till för det är det är borta alltså. Det kommer ingenting. Det var lättare och deklarationen som är så viktig. Men ska till Bergen som är på okänd summa. Det känns att det någon får öppna mina brev och utför en deklaration med koderna och det pengarna till, till ett annat konto som får in pengarna. Men det måste kunna gå att stoppa i så fall. Nu är det här är bara spekulationer. Det här är väldigt sant. Och jag mår inte bra och jag har svårt magsjuk också. Det blåser så ofta kallar vi in där. Här jag är det här på de tre pinnen. Det är något stort varmbelopp och sen är mycket det mycket kallare än där. Lite molnhet också. Jag ska köra det så att ena dagen var i solen och den här var det var i snow. Igår var det lite duss med det regnbrast skit. Snabbt kommer vi att försvinna men det kan komma att sneas inte ligger kvar. Och det är inte några vindar det här är Det är samma helvetes vindar som det brukar vara i vanliga fall också Jag fattar ingenting Så vad är, är den här posten någonstans? Vad är vad posten postenvägen? Vad är en skog Han försvann ju bara Till, till vilken adress har han skickat min på oss någonstans? Man får inte öppna en brev Och det kan vara någon jävel som försöker att deklarera här med koderna och andra då på mitt personkonto till ett eget konto så att de får in pengarna som vi dräger i Men det kommer att stoppas eh, om, det är, om det är så att det är någon som har declarerat i mitt namn här med hjälp av koderna jag vet inte vad passen på vägen, vi ska ta lugn och lösigt igen och inte spekulera så mycket jag äh, är väldigt upplåd, jag har inte mycket till röst här vi ser älskubb där ute här jag hela kroppen full, jag är helt sår просто позвонила мне на дивет här är det kallt i skuggan också är det faktiskt, här korsar enledningarna här på omledningen då de här luran går i långt in i öronen, de, de tar bort alla så här åskan som går och här, som man inte vi lyssna på så vi kan inte höra när oskan går <laughs> ja jag har lagt ljudet på någon nivå hehehe ligger på någon, någon nivå som sagt, de här luren går mycket djupt in i öronen Det sänger ut alla yttre ljud in i er sätter de då de får gå långt in smala ni vet det är så, ja då hör man ingenting östligt här. Och här är det ganska så hårt faktiskt. Vi får gå lite försiktigt här. Vi kan ju filma här också. Där ser man ju dammsjön där. Isen ligger. Det är någon jäst som har kommit där, säger jag. Och det är is där. Här ser man att det är lite östligt här, just här faktiskt. Och sen ska vi faktiskt säga stor försiktighet. Passa över här till den andra sidan faktiskt. Det är ganska så hårt och farligt här, det kan bli nåt men nu ligger djuren på en Och nu är den bara så alltså långt in i, i öronen Hänger in och blockerar alla ut ur störningskällor då Gaskar och såna här roliga grejer, då är det bara borta så. Här då Borta Och tyckte man på natten så är det borta Vad man skit om det, in med de här bara så skaffa jag en till en här alltså. det är, är sju timmar musik på en sån här aften alltså. här kan man ju se hur jag här då vi kan byta fram till vänstersidan här det är inte svaret att gå här vi ska ta och byta här till till vänstersidan och stället uh den uppe i dammssidan här istället jag hörde några gäst som var på, på dammsjön faktiskt och isen ligger där, ja man kan se dammsjön ja ska vi se här, Det där i dammsjön ni ser också att snön är smutsig här, talbar som har blåst på på snön så har vi lagt ljuden på en och ljudarna går in långt in i öronen så de blockerar alltså alla yttre störningar som jag absolut inte vill lyssna på. Jag vill inte höra åskan som går. Och nu kan jag alltså inte höra att åskan går. Jag kan gå upp till 40 på de här lurarna, men det ja, pressar förut där. Men nu ligger på nivå så nu kring de in och tar bort den här åskan som går och så här ej, det jag man tillbaka. Så det försvann. Jag kan alltså inte höra och ska han går. Tero kanske inte ska ha resten på här då. Jag kan bli så den östra söna det oss. Där ser jag då Dammschan. Det slåkades i stuggen här. Och äh, här kommer inte solen fram igen. jag kan inte komma in just den göra ören den här och ljuden ligger på en lagom ihåg har jag stoppat in ljuden jag lyssnar till oskan man. jag lyssnar till oskan faktiskt men jag kan inte höra hur oskan går jag kan inte höra hur oskan går faktiskt Jag ska vi inte här en, en Jag har lyssnat men det hörs inte hit Jag ska prässa upp den här ljuden jäveln Jag ska prässa upp den här ljuden jäveln lite mer Det är inte svårt, svårt här. och är ljuden på lagom nivå här så lämnar vi det vi har den 14 april och just här ser jag den vägen lite bättre faktiskt och det är lite småkallt här i ökan och det är ganska så småkallt det också faktiskt åskan försvann jag vill inte skanna ner Det jag får pressa så här ljuden här till sjätte då Händer i huvudet på mig och en faktiskt jag håller på med gå upp i linje alltså här för att jag tror att det är någon som försöker ta, ta mina skattepengor här och har tagit min deklaration och sedan använder då kollarna och det är att ta pengarna till ett annat konto inte något personkonto men till ett konto det kan ju vara flera tusen som jag ska ha här Men det kan ju vara naturligt förklarande också varför har Vendelsko försvunnit? Han finns inte på Facebook Han är som matblåst Karl Jag kan inte höra askan går Inte längre Var det är ju fantastiskt Att inte kunna höra askan som går Den hörs inte när man har så här Ljuden Då slipper man lösa på på slut så måste jag ha här det som jag spekulerar i så blev det ju på lite av mening för det, för det är vi har får inte öppna annat med post. men eh, jag vet alltså inte vad passen tog vägen Jag hade legat ett par av det på passboxen när det gäller att folk var men den skickades fast i början på förra veckan och det kom ingenting alltså det kom absolut ingenting det var någonting annat som kom men inte från passboxen. Vad menar noteradeklarationer och lösta brev? De har legat, legat i folk. Nu De är det inget stort botten på Sattholm. Satt var det någon som ska spekulera flanket. På måndag och begärt på en ny deklarationsblanket blanket så skickas den här flaggskapslistan med en särskild adress. Jag ska begära att få deklarationen till flaggskapsföringsadressen som är i Långsättan och säger att den här där som skickades till postboxen har legat ett tag i postboxen och den skickades förra veckan till Långsättan men den har inte kommit fram det är en annan post som fanns med där som är på villovägar och, och jag tror säkert att jag kan få en ny blankett till, i Långsättan alltså jag har ätsat det hela mitt personlörelation en Jag ändring av kontonumret där vi ska inte spekulera i det hela Vi har också som vi har Vi på lite grann här faktiskt Då har vi myssack alltså där Så det är som är lite fatig Det är inte något snus mycket myssacken där faktiskt Här lägger man ljudet på någon nivå här så ser man lyssna på oskan, går inte längre och så vidare. Det är skönt att slippa lyssna på oskan som går man kan lägga ljudet på någon nivå, man kan pressa upp att det är fötte också ljudet <skratt> vad heter den här uh, judinnan, tionister är ett paula någonting, mörkåriga där och sådant med skjutvapen nu ja, har vi äckliga tionistiska bokstäver tionist svin, det finns en bild också på här med en Sverig svärd äckliga tionist svin tionist, är den bättre än Islanden? Och Polen förbjuder det här Lall och Korseslöpst Kommer att tillbaka lite grann här Vi ser att det här tredjingsbruks är lite småvärma faktiskt får jag säga. Här ligger de här tre stoppen här som är ganska häftiga De har inte blivit filmade förut va? Nej Men nu har vi en kamera med oss då, så ska vi få se lite grann hur det ser ut här Det är ganska så häftiga äh, timmerstoppen ligger här faktiskt Vi kan ju se här Det var en tjej som ansvarade också för, för det hela de här, här timmarslockarna som ligger här, de är ganska häftiga faktiskt Det har ju filmat förut, men nu filmar det hela faktiskt och Här kan man se verkligen Här kan man ju se verkligen alltså kan slutade inte det gå också här Jag håller inte Oscar och då Tack vare de här höllet tyvärr Så kan jag pressa rätt julen till 40 Ja Nu får inte filma här med andra batterier Det är en och ljudet Oskan försvann, men skamligt inte gå längre där. Skammen här känner jag borta också. Jag vet till det en brim också sist här. Nu hade jag ingen kamera med mig, va? Nej, Filma i alla fall. Så varmt är det faktiskt här, måste jag säga. Oskan försvann också. ljuden ligger på någon nivå här. Jag kan massera att vägen är i dålig här också. Oscar försvann och julen ligger på någon, någon nivå och jag har bytt batteri också. så det var väl roligt Här kan man se hur vägen ser ut här Oscar försvann och ljuden ligger på någon nivå Det är det att sy på här Solen värmer upp Ganska så småskönt faktiskt, det ju äh, inte ljuden Solen värmer upp Jag vet att du får den här, den här, den här, den här. Själen, C-O-E-S-T-E-LL, de måste nästan in. Du såg det sjukvatten var. Stora bokstäver, ett triga c o e s alltså ett triga c o e s t e Oskan försvann och ljuden Ljuden ligger från dag om nivå. Jag har lagt ljuden jag har så lagt Juden Juden på en Lagom nivå Jag ska pressa upp Juden Till 70 ja, Ska man pressa upp till? Ja, det är nu vatten från här, här. Det andra vatten vet inte det rinner ifrån Till dammsjön och det kan vara en honom det är bra att det i skuggan. Det har släppts lite grann också. Här är regeln under de det. Här kan jag pressa ett djur, Ankill. det. Så du, du får samråda med andra. Med det tredje. Så har vi nu vatten från här i Här nere i dammsjön. Och vi ska ta oss fram till en ställe där det redan har istället som dammskönt att här känna jag mött en rev det här är det samma gamla sopor som var varit här hela tiden sen fick den att se på mig så kom jag med mig, jag med mig. Här är en mikrofon det här ser jag med här, det här jag blir ganska trött på sopor också jag hade ju på mig sopor här är på central det här känns egentligen lite småvart de här tredjingsbyxorna måste jag säga nu fast så jag säga det är verkligen men Det var så i kalla vändan och var väldigt låsig på hinsiteten Jag glömde mugga när det är blåsigt också så alltså, strömmer sopa över här Jag kan inte tömmas allt för är Revisioner att kritik också mot heter Hedermorna kommun Det är lite förvåning på ekonomin och lika Allra alltså, I alla fall när jag är i Ska vi gå fram till stället eller in från andra hållet i stället? Från dammsjön till herrkjärn Och jag hörde något gerut där Jag kan inte se om de har gått ner för landning på På sjön eller inte Och is är det i alla fall där det är Ganska dålig bot idag Det är mycket snö men det börjar släppa lite grann från eh, många punkter också Om vi ska filma i alla fall men det märker man väl ingen rev Det är tur Möte med rev Jag gissar det är stället. Väldigt skärligt här är ganska för kladdigt Det är lite för fackig här också, skugga Här en rev också, att jag visa var Nu är det här, man kan se. Nu ser jag vi det я 40 om man vill pressa upp. Man pressa upp ljudet till. Man kan pressa upp ljudet till 40 om man vill. Man måste gå gång trycka in det här har i hålet. I don't know if it's left off För att jag hanen en honan men, det honom, men det en jävla fart. Om ostan Det är bara att se på att fler är bara märkt. Ja, Jag ska men är faktiskt så det. Jag jag, det ser ganska så svårt ut här. Vi kör ut på någonting i ögonen här. Ja, Jag säger så på med då Han blir väldigt kall. Jag går i morgon Jag ligger där Den ligger där Det så här Kärn, eller det Så ligger där Här kan man se, här kommer den här Så in här Så här jag feta är inte nådligt så här. Så, där, yeah ska fortsätta fortsätta det där jag, jag ska gå och jag ska jag se mobilman där och grevningsverget är det då ska vi se på en hel där finns bara ännu värre än nu ja, då är vi igång igen jag filmar det här ja då jag det igen då Faktiskt här äh, Ehm Den 14 april då, 2013 En sekundad mikrofon är 24 20... 14 april 2013 Är ju Och det är lite kladdigt är Det är på vägen också Jo men som sagt Jag har ju år för Där är jag år. Ganska långt bort Och sen ner igen Faktiskt så att, eh, nu är det så varma sköna vända här faktiskt Nu är det, det jättesköna vända då Gunnar mikrofonen mikrofon 14 april 2013 då. Vi går tillbaka till långsiktet Och eh, vi har här lite sol halvklart Och den skogsvägen där har jag gått och suttat på Jag gick väl i backen där och sen var det ner för vi man lägga på en broms där. Får ju spänna bromsen då. Småbarnen cyklar ju omkring där på gården nu faktiskt. De sina små cyklar. Det är ju frågledande här. och Solen värmer ju en del. Äh, tidigt så blir det ganska soligt här faktiskt. Så att... Äh, Sol, solen värmer delvis i alla fall Och ja, Solen värmer alltså delvis Och Delvis Men det är en ganska så frisk vend här det Är det faktiskt Det är en ganska så frisk Frisk vend är det här Vad heter den här ljudinnan här? Paula B eller någonting Ja, yes, om ett skjutvapen äckliga stora bokstäver det var jag skrev på en kommentar hon kan fara upp helvetet och isär kan brinna i helvetet också för de här korrumperade skithöjorna från PLO och det här va. korrumperade dem Biståndsprojekt från Sverige och använts var fan pengarna bara försvann och åh gud vilka skandor det har varit Har ja, nu är det upp i alla fall Måste jag säga Så gör jag så den 14 april då, 2013 Gull mikrofon och separata enspelningar blir som en det är de fågel som gnisslar här det är de som gnisslar i alla fall det är ett projekt tillbaka i långsikt eller motvind och äh, ganska så kraftiga lända är det faktiskt jag ser så kraftiga där. Men jag säger bara det. om alltså mina spekulationer stämmer. Så är det stulet och någon försöker ta mina skattepengar. Nu ska jag ha ett samtal med Skatteverket om det här. Och om de kan se om det är någon som har använt min deklaration. Och försöker få ut de här pengarna. Han har gjort en till exempel. Jag vill inte anklaga Vinderskog. Och jag ska inte spekulera i det här. Men hur man... Han är bara borta då. Han finns inte på Facebook. Jag vill veta vad bara min post är. Och min deklaration måste jag bara ha. Så att... Äh, 400 till har vi i alla fall 2013. Och vi ska inte spekulera för mycket i det här. Men så är jag är mycket bekymmerd över det här. Jag, jag har ju såret till sår över hela kroppen här Så att jag vill inte ha ännu mer sår Det ser inte fruktansvärt ut va Och jag har ju knappt några pengar heller Det är nästan slut här nu Jag har ett enormt underskott helt enkelt Enormt underskott Men jag får nästan ställa in tandleken i maj Jag har inga pengar för det Och här ska de inte försöka ta mina skattepengar heller Så jag måste ha ett samtal med Skatteverket Är Så att eh, Nu måste jag ha ett samtal med Skatteverket Om det här Sådär ja, då vet lite musik. 14 april i alla fall då. Vi är på väg tillbaks, till långsättna no, i, i 50 meter per sekund vid vi har spelat in här och filmat på gjort mikrofon här, var det en lite liten bit på prom Låt den här faktiskt slå här också är det på. På isen här faktiskt. där filmat har vi gjort och spelat in grund av mikrofonen den 14. Vi kanske hörs på mikrofonen också här. Jag har jag fått in lite musik i mina lurar också här. Jag har ju nämligen öppna det här efter jag Så har vi spelat in och filmat här idag den 14. Och det är ganska hårda vänder här. Vatten i här. Som dammskönt i hål. hål harrkärn var det väl så isen har ju delvis släppt det suser i öronen också här när det blåser kraftigt i lufttrycket här det finns nu vattnet ovanför eh, helt enkelt isen här det är alltså is under här det kan man se inte ens det sköter man Det kompakt det är klartigt ljud i öronen faktiskt man har tryckt in de här hörlurarna här och sen blåser det väldigt kraftigt det är så här Vinande ljud faktiskt i öronen Och skvalpen av vatten kan man höra också här Rent och klart vatten är det som vinner från Damskant till harvkärn faktiskt Och det är bättre att ha det i mikrofonen heller För den är fast äh, äh, Kaländ är den ju Så vi har ju lättat på trycket här Och spela in Klöna mikrofon här 14 april 2013 har filmat Har gjort också då och här. Att det är inre och syns där det den här. Jag ser mobilmattan där. Vad är nu gärna det sist här, men det är ganska äh, små svårt, här också faktiskt. Så det var i alla det Det kommer ju rustet kalla ränder faktiskt här. Det gör det kalla Så att. Äh bort från Lindvaret och Märsta och hela skiten och skyteklubbar och Karlsson upp i taket och party och kondomen med könsår och dunka dunka med och hund som skällde 15 ungdomar i lägenhet med party hela natten jag vill inte uppleva det en gång till faktiskt så nu ska vi ha ett samtal med Skatteverket och se vad som händer om det är ett bedrägeri det här jag kan inte tänka mig att Vinderskog har, har gjort någonting med min deklaration här men liksom vart tog all postvägen då vart tog Vinderskog vägen han är ju borta han finns inte på facebook han är borta ja det är ingen grön lappa som lyser där han har hållit sig undan äh, kan det vara ett in här från någon människa som insåg det här finns en deklaration som man kanske kan få ut pengar på det är bara att ta och med och koden och din dator och så är det klart och så vi använder en annan överföring till ett annat konto helt enkelt ett eget konto, det låter något trevligt i mikrofonen också här, det kommer lite vind i den vi har en halv en också till och från. så det är jag redan nu är det lite uppvärldt Var ja, det finns inte här uppe Det finns inga soldater här Ingen militära hundar Ingen karl som uppe i taket där Och ingen hiss som åka fram och tillbaka hela dagen Och de blir vanskelig på skiten Enorma hyressöjningar blir det också där Rosensbergs 70-klubb De finns alltså inte uppe i Logs 70-klubb. Livgalet i Jotlandsbronkommun. De finns alltså inte här uppe i Långsättning. Jag lyssnar efter Logs 70-klubb. Men jag kan inte höra om en LRP faktiskt. Jag lyssnar och lyssnar. Jag lyssnar till Livgalet också. Raketerna. Jag kan inte se dem. Och Logs 70-klubb, de här militärhundarna. Och och här på som var, var varje varje sekund så kom den. Det var en halv sekund som kom nästa direkt. Jag har inte hissen och släter vattnet men åker inte upp och ner eller så. Jag lärst inte här att någon byggnad som säger bara utklona fiskarna. Minst mycket. Man är i till järnvägen, grupperna, matrådorna i den här världskåpan. Stark öl till matan. Det fick man inte dricka i stek. Det är känt på Hesky. Och till och med starkare saker i små plattmuggar också. Det låg en där i klockan satt. De, de försvann. Utan för brända. Är det en minut nästa? Men då folk... Jag spelade in då med mikrofoner och sånt Och jag, jag låter mig ganska konstig där nere Jag låter mig lite konstig idag också faktiskt Så jag tror jag fattar ingenting av det här och jag hade inte tänkt att vinderskog När jag försöker då, eh, Ta mina skattepengar Det låter ju helt Nu är det här är spekulationer alltså Han var ju ganska upptagen där på Facebook Men jag sen förfannan helt och hållet Men jag ville ha en förklaring liksom Vad, vad är min post? Vad tog min postregel? Vad är deklarationen någonstans? Och jag måste begära en ny deklaration till folkbokföringsadressen. För det här har jag väntat flera tusen vi början på juni till mig. Det är det enda jag, jag, jag, jag har att leva för. Att få, till, få tillbaka några tusenlappar. Det ska inte någon bedrag eller eventuellt då, äh, försöka föra över till sitt eget konto. Och det här är det här är spekulationer. Vilda spekulationer. Och jag... Äh, det är inte fakta Men posten är den är inte fram hos mig Den kommer inte fram på hela den här veckan ut. Och så var det inte en flicka överallt som cyklar omkull Jag var lite orolig för henne men hon krabbade sig upp och Det var väldigt söt De är ju sätta små barn när de på gården där De var ganska fungliga med sina de cyklar De sitter bara på gården då De sitter alltså på gården fram och tillbaka Och sen de ramlar omkull och så kommer de upp igen men de kan göra det också grannen som är minst annorlunda på frumla men det finns flera cykel också så barnen är väldigt söta faktiskt det här är asylsökande barn och som sagt, vi har nog betalt de här cyklarna eller var kommer cyklarna ifrån självklart så, jag vet inte hur cyklarna har de datorer och internetuppkoppling jag menar vi har den här kille. killen vad gör han om dagarna då, han gör ju ingenting Alltså han gör ingenting Han håller på med småbarn och leker med barnen. Fasaderna ska vara gula va De håller på att bli svarta och smuts På så ska hölla på mödlar helt enkelt blir gr grön färg längst ner 1,8 miljoner är förlust för hela på stedet Huset förfaller jag ska spola på kallkran så får jag varvvatten. Jag får spola länge innan det kommer kallvatten. Jag spola på varvvattenskran så kommer det kallvatten. Jag får spola länge får jag får varvvatten. Dörrarna knäller. Samtliga fönster är av pelveten för tröga. Man har gjort hål och karvat och, och gjort repor i dörrarna. Det säger, för jag har en text över mina dörrar för att slippa se det där helt enkelt toaletten som vinner och den här, den här reparatören han, han försöker laga det men han myckades inte och här blåser alltså mina stormvindar jag tänker idag den 14 april Det är det inte nådligt här och jag kan säga att det börjar luna på dessutom och det är en av jävla motvindsvindarna alltså är gäller dammsjön det finns ett, ett dammsjön i Stets också och nu har vi de här brutala vindarna helt enkelt nu har vi de här eh, brutala vindarna Alltså det är mycket kraftig, int och uh, det är inte nådigt nu för nu börjar det nämna på nämligen den här den börjar försvinna så nu är vi tillbaka ett kallt och kyligt och enormt kalla uh, motvindar så nu vi uh, jag uh, begär en ändring av kontot att du ska föra sig till något annat konto än mitt personkonto så jag måste kolla med personalen där om det är någon som eventuellt har deklarerat redan och så har vi begärt en ändring pengarna ska följa sig över till ett annat konto men det måste Skatteverket kunna stoppa och så får man ju polisamera detta och eh, undersöka den som, den som har det konto helt enkelt jag har ju mycket svårt att tro att ni med skulle jag försöka manipulera min, min deklaration det här är ju vilda fantasier som är vilda vad skrev han för adress då har han, har han skickat det fel så kommer det en retur till fastboxen där nere Alltså det är en post, den kommer ju tillbaks då I retur, om det, om det står fel helt enkelt Om det står fel Så kommer det i retur Gunnar Andersson kan det stå Det gör ingenting om det står Kenneth eller Gunnar Andersson Det kommer det fram Men det måste vara någon fel adress Utan någon slag det kan, <coughs> det kan ha blivit något fel där. Eventuellt Och då har det kommit i retur Till postbox Och då ligger det alltså där nere i Stockholm Boksa för två år sedan. Och är det är inte bara hegerstjärn, ja. men det är inte rådigt här, för det är såna här Jävelska vindar och så är Det så är så att Det är frågan om inte kett som ska flyga iväg här Eller om jag fortfarande sitter med kvar på mitt huvud För det är inte vind, jävelsk Ungefär som förra gången Och så här är det varenda jävla far och tälset till mig, för den är idag fan inte här ute Jag ska inte svara heller man kan se dammsjön där faktiskt man kan se dammsjön Nej jag är mycket svårt att tro att vinderskog ska göra någonting brottligt Det där måste vara någonting annat Det där är ju enorma spekulationer från min sida Jag har bara fått man fixa det Kan de, någon annan ha Jag tror att man hade snott mina glotter också i det där Men det var ju inte så De skickar sig till fastboxen och ner Istället för långsättan De var inte stövna Men någon Det ut faktiskt Det var han som pratade för att det var svåra Och Dick hette inte Dick här. Håkan Stigmundsson var H Håkan Stigmundsson var till Lars Kärnestam Och Dick Hette någonting helt annat Och jag ville vara med I deras program En gång på 80 talet Och jag skickade en kassett de, de tyckte att jag blev så förkyld va så det enda ställde upp vad jag läst in formalia där Och sen hade jag läst in en massa saker Jag ville vara med på ett forum när Det här var innan jag kom in på 88 MHz så De sa att det är ingen förening Det är bara ett radioprogram Men jag ville vara med i radion Men okej okay, den här studion blev förstörd några år senare Så att det fanns ingen studier kvar där Det blev som det blev i alla fall men är drar inte upp de gamla Det är lika underbart väder som det var förra gången jag var ute faktiskt Mulet Det är alldeles fruktansvärt storm, stormvindat här Rakt upp i trynet bara Helt eh, brutala vindar är det Jag knarar skorna för mycket också faktiskt jag har snön försvunnit lite grann från sidan här. Det kom solen lite kortvarigt här någon sekund. Nu kissade jag blöjan och tappade också. Uh, så lag kärnestam leder lite lite konstigt på rösten här faktiskt. Man pratar lite så här, inte efterbliven men... Nej, jag vill inte anklaga Jimmy Vinderskog för att ha stulit min post. Jag tror inte någon har stulit posten. Lotterna var inte stulna heller när man skickar till postboxen och ner. Men... Först med. Uh. Den här posten hade blivit liggande ganska länge där nere. på utan att Och skickades upp till mig jag tror det var i början på förra veckan. Det har gått många dagar och den har ännu inte kommit fram. Gunnar eller Kenneth Andersson spelar ingen roll. Men kan Vinderskog ha eventuellt skrivit fel adress till mig? Eller liksom vad har hänt med min post? Jag kan inte tänka mig att no någon har Stulit posten liksom Och försöker deklarera och föra mina skattepengar Sen i jul i sitt eget konto Han var upptagen i Jimmy Vinderskog Och sen, han brukar alltid finnas på, på Facebook där Och sen försvann nu är, han, nu är han ju helt borta från Facebook Han finns inte Det är ingen grön lampa som lyser Jag får ingen kontakt med honom överhuvudtaget Han har ju gått under jorden men vi ska i alla fall ha ett samtal med Skatteverket imorgon om det här. Och vi lämnar det här rätt. Och jag har eh, vilda spekulationer som jag inte kan tänka mig i verkligheten att det att att kan stämma. Eh, liksom. Men jag ska prata med Skatteverket imorgon i alla fall och, och begär på en ny deklarationsplaket. Och eh, men den frågan liksom, vad var tog min postvägen? De här dotterna, brevet deklarationsblanketten, man tog den vägen någonstans? Var är min post någonstans? Och varför får jag sådana här att någon försöker, någon öppnar min deklaration och säger att aha, här kommer det några tusen tillbaka. Så nu lägger vi in om ett annat konto då. Inte personkonto såklart, men ett annat konto. Så mina skattepengar kommer att in på en annan människas eh, konto i början på juni. Det är flera tusen det handlar om. Det här, det här måste ju redas ut det här måste ju definitivt redas ut alltså det ett samtal jag har skrivit upp nummer till skatteverket jag, skick, jag skickar även i sådana formulär men nu ska jag kontaktas dem på telefon istället och sen förstår jag absolut inget jag, jag förstår ingenting vad min post är och vad Vendeskog är alltså Vendeskog är vad han är helt, han finns inte han har gått under jorden Jag har bara läst att han snabbt är lite öl en gång i pålängd. Jag vill inte inte anklagat vindutsbok för någonting. Så det här är bara rena fantasier och spekulationer. Men om det skulle visa sig att någon har stulit posten och försökt ha deklarerat också mitt namn, och eventuellt har gjort en ändring av kontonumret också här. Då jävlar, då blir polisar väldigt bedrägeri. Då får Skatteverket stoppa den här utbetalningen som sker i juni, så man kan bara deklarera en gång när anledningen Ja gud vad lite pengar jag har, det är ett rekordunderskott jag har Det var så ha min 2000 Det är inte förrän som 18 när jag får pensionen på torsdag va? Så nu får jag nästan, jag måste köpa en limpa i alla fall, det är snart slutet också Det finns ingenting att äta snart Nej, det är Jag ska vi pressa upp den här Det, är, ja, det här en lite grann skönt, men jag kan inte påstå att det är skönt nu längre Det här är inget skönt veder, det här är Det här är orkanvänder helt enkelt det här är, det här är faktiskt sådan Calvin där. Då. Faktiskt här Då eh, är det månad, den 14 april då, 2013 Och så går den mikrofonen den 14 april 2013 Och det är lite kläddigt Det på vägen också Jo men som sagt Jag har ju checkat då Där är jag checkat då Ganska långt bort ner igen. Faktiskt. Så att eh, nu är det så varma sköna vänder här faktiskt. Det är det. Nu är det jättesköna vänder då. Gunnar mikrofonen 14 april 2013 då. Vi går tillbaks till en lång siffran. Och eh, vi har här lite sol halvklart och den skogsvägen där uppe har jag, har jag gott och suttat på. Jag gick väl upp i backen där och sen var det väl ner för Fick man lägga på broms där Får ju stanna bromsen då Småvården cyklar ju omkring där på gården nu faktiskt På sina två cyklar Jag ser ju frågledande här Och solen värmer ju en del Tidigare så blir det ganska soligt här faktiskt Så att äh Sol, Solen värmer delvis i alla fall Och äh Solen värmer alltså delvis Så delvis Men det är en ganska så friskvend här Det är det faktiskt